Розділ 3 Масюня з Гайгером вже чекали їх на вокзалі. Ляля з першого погляду вгледіла інтерес Гайгера до Масюні і глибоку всесвітню нудьгу на обличчі у його пасії. Це було щось дивовижне. Масюня більше за все на світі прагнула владнати своє життя. Кожного чоловіка, який задовольняв її стандарти, вона добивалася всіма можливими засобами. А варто було завоювати його, як її охоплювала оця нудьга. І це було те саме невміння зав'язати вузлик. У мікроавтобусі розсілися дуже дивним способом, кожен окремо. Ніхто не хотів ні з ким спілкуватися. Чижик поставив ностальгійні мелодії. Саме з м'яким знаком, хоч діти київської інтелігенції 60-х не знали цього м'якого знаку в цьому слові, однак з м'яким знаком слово «мелодія» звучить ностальгійно. Хоч упродовж цілого життя людина слухає і любить різну музику, проте насправді вона це те, що чула у ранньому дитинстві, коли ще не усвідомлювала себе, що слухає музику. Полилася музика, яку слухали її батьки на старому програвачі, схожому на однокомфорочну плиту. Музика з м'яких платівок, які дуже швидко гнулися, і від того мальодії спотворювалися і набували зовсім іншого звучання. Саме з цими перебоями ностальгійна мелодія і лишалася в підсвідомості. Ностальгія з'явилася у лялі років зо три тому, а два роки тому вона втілилася в конкретні дії, а саме у підлубувані з антресолей і старих чемоданів фетишівши десяти білий сніг на зеленому листі, вияв лаконічної радості 60-х. Ранні сніги, ранні сніг, сніг як сніг на зеленому листі. Діти київської інтелігенції 60-х років мають саме такий, обережно лаконічний, вияв утіхи. Вони ніколи не радіють на повну силу, бо відчувають, що на обнадійливо нове зелене листя може випасти холодний сніг. Вони завжди виявляють свою тиху в тональності білий сніг на зеленому листі. Саме тому це поєднання білого і зеленого, Стало символом обережно-лаконічної радості покоління шістдесятих. Очі, як зорі, дивляться скрізь на нас. І це ностальгійна жура дітей, народжених 60-х у Києві, що пронизує навіть почуття любові. Це знак того, що навіть любов у дітей цього покоління наповнена глибоким смутком. Лише довгі купички на літографії можуть зорово передати цей стан вічної фактичної самотності дітей, народжених 60-х, навіть коли вони формально не самотні. Обі я дарую світ, кохана, сонце й небо, море й віде, це ти, це ти. Так, діти шістьдесяток старого Києва, це вічні самітники. Ляля завжди пам'ятала слова Тані Зими, коли вона народила другу дитину. Вона годувала немовля груддю. А Ляля -Ля і Масюня дивилися на неї. Зима зненацька спитала їх. «Дівчата, це правда, що я зараз сиджу в квартирі мого чоловіка і годую свою другу дитину?» Ляля -Ля і Масюна перелякано перезирнулися. Що вона має на увазі? Зима якось хлипнула. Мені здається, що це все галюцинації самотньої жінки, яка дуже хоче бути не самотньою. Такий собі суб'єктивний ідеалізм Не мов, я витворила собі світ сімейного затишку у своїй фантазії І живу цими своїми фантазіями А насправді моє тіло проживає в тій самій старій комуналці з тарганами В одній кімнаті зі своєю злиденною сімейкою І я сиджу на своїй залізній кроваті Саме на кроваті, а не на ліжку З провислими пружинами Тримаю ноги у старих порваних тапках Тапках, а не капцях і Марію про те, що я маю свій дім, маю чоловіка, маю двох дітей, а до мене прийшли дві однокласниці і дивляться на мене. Однак ці дві однокласниці не наважуються мені сказати правди, що я насправді сиджу в старій залатаній нічній сорочці з пуховою хусткою на плечах, на залізній кроваті, в старій комуналці з тарганами і галюциную про сімейне щастя. «Дівчата», – жалівно попросила вона, – «скажіть мені правду, це так?» Ляля і Масюня мовчали. Вони тоді нічого не могли сказати, їм було страшно. Тільки тепер Ляля розуміє, що покоління дітей 60-х приречене відчувати глибоку самотність і покинутість, навіть у зовні благополучному житті. Тільки тепер Ляля розуміє, чому так багато самотніх серед дітей старого Києва, народжених 60-х». Я до тебе прийду через гори і тільки ти розпитуй мене, не хвилюй, намалюй мені ніч, коли падають зорі, намалюй. А «Малюй мені ніч» – це також про стосунки закохані. Саме такі любовні стосунки культовувалися в 60-х. наконічно обережні і позбавлені барокової чуттєвості. Діти народжені в 60-х виховувалися в такому аскетичному, стриманому, платонічному стилі. Саме така любов була взірцевою, була в 60-ті. І коли настав період в житті дітей 60-х, Період «Батьки і діти», коли діти бунтують проти цінностей батьків, то вони намагалися внести в любовні стосунки бароковість, чуттєвість і буржуазність, за що їх засуджували їхні батьки. Однак тепер на схилі літ батьки і дітей 60-х дивляться розпусні серіали, намагаючись хоча б таким чином компенсувати брак чуттєвості, брак любові в їхньому житті а діти 60-х навпаки повертаються до любовної аскези і стриманості. Тоді, коли в інших поколінь після 40 починається розквіт сексуальних бажань і фантазій, це покоління вже нічого не хоче. Воно все випробувало і тепер хоче платонічних стосунків, хоче тримаючись за ручки по-гурманськи споглядати світ. Нам мені! Її. тут каштани, хвиля Дніпровська б'є. Лише в дітей старого Києва 60-х так, що під серце. Великі тихі вулиці без машин, на Печерську взагалі ніколи не буває приватних машин, таксівок, транспорту. Колись свічки каштанів були немов пластмасові, пружні акуратні, з ідеальними пропорціями, а не хворобливі, як тепер. Ці ідеальні пропорції київських каштанових свічок 60-х є знаковими для київських дітей 60-х. Це знак гармонії, а ті двокольорні горбаті тролейбусики з маленькими віконцями в них маленькі репучі дверцята, узенькі східці і великі сидіння, обиті дермантином, з великими дугами над спинками для тих, що їдуть навстоечки. Старі горбаті трамвайчики з Лук'янівського трамвайно-тролейбусного депо. В них дітей 60-х не нудило, на відміну від нових чеських трамваїв, які і туди-сюди по безконечній колії набережної Дніпра, по мосту Патона. Вдарницю. Вдарницю, яку сьогодні називають «старою». Штаті, кров, сила, Тоді вона була молодюсінька, аж незручно за нею було, яка вона була молокососна і не схожа на справжнє місто. Там була взагалі непристойна для міста тиша, тільки мелодія новенького чеського трамваю номер 30 і 22. Діти народжені в 60-х у Києві пам'ятають один спосіб забави киян, який можуть зрозуміти лише японці. «Що робитимемо у неділю?» – питав один. «Ходімо до Дніпра», – казав другий. І тоді в 60-х це не було відвідання київського пляжу на Трухановому острові. Це була забава споглядання Дніпра. Незалежно з якої точки, чи то з Володимирської гірки, чи з набережної, а чи з піонерського парку, люди приходили на одну з точок, з яких можна було помилуватися Дніпром. І це був спосіб їхнього відпочинку. Вони їхали через усе місто, щоб півгодини-годину помилуватися краєвидом на Дніпро. я на небо, та й думку гадаю, чому я не сокіл, чому не літаю. Щоправда, одна гурмансько-споглядальна забава лишилася в культурі відпочинку киян і досі. Називається «На бузок». Відвідання нового ботанічного саду в час цвітіння бузку перетворюється на паломництво. Однак тоді й бузок був так само ідеальний і немов зроблений з пластмаси, а головне було тихо і чисто. Тихо і чисто, як при спогляданні цвіту сакури в Японії. Взагалі прогулянки містом – це була обов'язкова прихмета дозвілля киян 60-х. І культова пісня «На долині туману». На долині туман, на долині туману пав, Мав в мав по свежині дівча, по свежині дівча йшло, Тепле літо в тепле літо в очах цвіло, Тепле літо в очах Ляля почула за собою схлипування, обернулася. Масюня з заплаканими очима махнула на неї рукою. «Відвернися», – мовляв. Отже, ляля в своїй ностальгії була не самотня. Вона автоматично глибнула на Рюрика і Христину. Христина крутила головою і схвально, або ж не схвально, присмокувала. З цікавістю, розглядаючи будиночки, що їх газдовиті галичани зводили один попри други. Рюрик читав львівську газету. «Їх ці мелодії не зачепили». А вони ж належали до того самого покоління, що й Ляля, Масюня та Чижик. Однак вони народилися не в тому місці, хоч і в той самий час. У них ці мельодії не пробудили нічого гісінького. Зупинилися у придорожньому ресторанчику. Атмосфери веселощів не було. Гайгер розгублено дивився на похмурі обличчя українців, які обіцяли йому перед від'їздом свято душі. І, очевидно, вирішив діяти самостійно. «Пане культурологу», – звернувся він до Чижика, – «чому ви всі такі похмурі?» «Зараз ми втомилися з дороги». «Не тільки зараз, завжди». Наприклад, у метро Чижик немов прокинувся «А, це не похмурість, пане Гайгере, це концентрація. Як би це вам пояснити? Ви їздили в нашому метро?» «А вже ж, тому вас я про це й питаю» Не знаю, як їздять у вашому метро, а у нас воно дуже рідко буває порожнє. Зайшовши у вагон, ви повинні бути максимально обережні зі своїми рухами, а то роздратуєте тих, що стоять поруч. Ви повинні знайти для себе ідеальне місце. Наприклад, якщо їдете до кінцевої зупинки, то зайшовши у вагон, пробираєтеся до середини і чатуєте, поки можна буде сісти. Якщо ж вам треба проїхати одну-дві зупинки, то не варто бхатися далеко. Примостіться біля дверей або ж не далі від першого місця на лаві, зайнявши відповідну оптимальну ергономічну позу. Якщо ж ваша станція Хрещатик театральна чи лівобережна з боку Хрещатика, то ви можете не хвилюватися. І не опиратись, якщо під натиском людей вас проштовхне всередину вагону. На цих зупинках завжди виходить багато людей, і проблем із тим, що вийти з метро, в цьому випадку немає. Як правило, люди знаходять відповідне місце автоматично, не замислюючись. Однак завмирання в одній не завжди зручні, проте ергономічно оптимальній позі, принаймні на три хвилини, змушує вас до максимальної концентрації відстороненості від незручностей для тіла, відірваності від матеріальних показників. Навіть на зупинці, коли навколо починають активно штовхатися, ви продовжуєте перебувати в цьому буддійському стані, не реагуючи на всі незручності матеріального світу – штовханину, стусани тощо. Поїздка у метро – чудовий спосіб занурення у себе, на який у киян в їхньому шаленому ритмі життя ніколи не вистачає часу. Ви думаєте, що у вас шалений ритм життя? Не знаю. Може, десь життя й енергійніше, проте... От в Іспанії перша половина дня бурхлива, однак потім надходить сієста. У нас життя екстенсивно напружене. Ми часто виснажуємо себе тривалою, неефективною працею. Може, ви і маєте рацію, що складно назвати наш ритм шаленим, проте він дуже виснажливий, а люди у нас не вміють відпочивати, не вміють знімати стрес, якщо не брати до уваги алкогольного способу. А організм вимагає і сам знаходить для себе вихід. Практично більшість із людей не усвідомлює цього. В них це відбувається автоматично. Вони їдуть у метро, відключаються і цим знімають стрес. «До речі, ви бачили їхні обличчя, коли вони тільки наближаються до метро?» Гайгер стинув плечима. «Вони наче зомбі або буддистські монахи». «У вас що? Метрополітен – це містика?» А ні. В інших видах громадського транспорту також можна наблизитися до цього стану. Проте метро – це оптимальний спосіб занурення в себе або відключення своєї емоційної системи. Бо все відбувається переважно під землею. Там, де немає ніяких візуальних образів, лише ваше відображення у вікні або висячий гудзик на пальті сусіда. Під землею ви у безчасті, ви поза простором. Ви у хронотопній чорній дірі. Я знаю одну продвинуту кобіту, яка десять років має водійські права і купу бабок, проте по місту їздить на метро, незважаючи на те, що крім норкових шуб, узимку ніякого одягу принципово не носить. Кияни якісь схибнуті, роздратовано утрутися в розмову Рюрик. Заткнись. Процідила крізь зуби Масюня. Та продвинута кобіта – це я. «Пардон, мадам», – театрально зробив реверанс Рюрик, Гайгер обережно доторкнувся до руки Чижика. «Продовжуйте. Мені дуже цікаво». «А це, власне, і все», – розгублено промовив той. «Що ще додати? В дитинстві, я пам'ятаю, коли метро тільки запустили, то воно існувало для іншого. Тоді не було так багато людей у вагонах. Люди сиділи і роздивлялися одне одного». Це був спосіб візуального пізнання тих, що живуть з тобою у твоєму Києві, а отже один із нас. А тепер це стан подібний до медитації.